Ion Creangă, povestea unui om leneș Cică era odată într-un sat un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să spânzure pentru a nu mai da pildă de renevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului.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 Oameni buni, se vede că omul cel din care e bolnav, Sărmandu, și-l duceți la vreo undeva, să se caute." Banu, Cucoana," răspunse unul dintre țărani, să ierte cinstita față dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu credem să mai fie având păreche în lume, și-l ducem la spânzurătoare, ca să curățim satul de un trândav." Alei, oameni buni," zise Cucoana înfiorându-se. Păca sărmanul să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la, la moșie la mine. Ia curtea pe costișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. E așa pentru împrejurări glerele, Doamne ferește. Am mâncat la posmagi, a trăit și el și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu mă pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da, suntem dator a ne ajuta unii pe alții. Ia, auzi, mai leneșule, ce spune Cucoana, că te-a pune la coteț, într-un hambar cu pozmagi," Zise unul dintre săteni. Ia ca peste ce noroc ai dat, bată-te întunericul să te bată urăciunea oamenilor." Să ai de grabă din car și mulțumește Cucoane că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub arepa sale. Noi gândeam să-ți dăm sopon și frânghie, iar Cucoana cu bunătatea dumisale," Îți dă adăpost și pozmagi, să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor, mare minunea asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine mai zis cine mai zis că boiară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cu coanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Da, muieți ți Zise atunci Leneșul cu jumătate de gură, fără să se cărnească din loc. Ce a zis? întrebă cu coana pe saten. Ce să zic milostivă, s coana, răspunde unul. Ea întreabă că muieți spozmagi. Vai de mine și de mine, zise cu cu mirare. Încă asta n-am auzit. Dar el nu poate să și-i moaie. Auz, măi, Leneșule. Te-ai prins să mă poți mage singur, orba?" Ba?" răspunse Renșul. Trageți mai bine tot înainte. Ce mai adăta grijă pentru asta pustie de gură?" Atunci unul dintre săteni zise cu cuane: Bunătatea dumneavoastră milostivă cu coană, dar degeaba mai voiți a strica orzul pe gâște." Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa de flori de cuc să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar le ne împărătea să mare. Ce-ți bați capul? Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lehămetește și de binefaceri și de tot, zicând oameni buni, Faceți dar cumva lumina Dumnezeu. Iar sătenii duc pe la locul cuvenit și -i fac felul. Și ea că așa a scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și ține cureaua. Și-am încă pe așa și v-am spus povestea așa.